Hej och välkomna till specialavsnittet Mor och son om psykisk ohälsa och spelberoende Ett specialavsnitt av podcasten Abita of Nerdiness. Det här är Niko, vid riktiga namnet Niklas Och jag och min mor Veronikas. kommer i det här avsnittet prata om psykisk ohälsa Om mitt personliga psykiska ohälsa Under den tiden där hur jag var som liten Till den tiden när jag var självmordsbenägen och mådde som sämst Och även prata om eh, mitt Intresse som är just i tv-spel och hur det har gått lite över gränsen under en period i mitt liv. Och Vi kommer också att recensionera boken När vi släpper kontrollen. En bok om datorspelsmissbruk skriven av Patrick Vincent. Och hur den boken har hjälpt mig att komma fram till lösningar för att göra mitt liv bättre. Varför jag har valt att göra den här podden är för att jag tycker det är så oerhört viktigt att prata om psykisk ohälsa och missbruk. Och när jag mådde som sämst fanns det inget sånt här från någon som var i min sits, Från en gamer, från någon med mitt intresse, en nörd. Och därför tycker jag det är så viktigt att just få ut det här avsnittet. Och jag hoppas att ni som lyssnar kommer tycka detsamma. Vi kommer börja med att recensera boken. Och sen kommer vi gå in på min personliga resa i livet och de svårigheter jag har haft. Så jag hoppas att ni kommer tycka om den här podden och vi hoppar rakt in i avsnittet. Okej, här är Niko tillsammans med min mor Veronica. Hej! Och idag ska vi recensera boken När vi släpper kontrollen, en bok om datorspelsmissbruk, och gå igenom psykisk ohälsa och vad den här boken har gjort just för mig. Och lite tankar och funderingar. Och jag har min mor här med mig för eh, ett, det var hon som eh, gett mig i liv två gånger. Första, hon tryckte ut mig. Andra så när jag måddes mest psykiskt dåligt var det hon som hjälpte mig eftersom psykivården inte gjorde ett skit Och det andra är för att hon kan ingenting om tv-spel <laughs> Så när jag kommer att dra termer och sånt som eh, hon inte fattar så kommer hon säga till så att jag kan förklara dem För den här podden är ju inte bara för gamers utanför Så honom är behöre, behöver vad heter det? Behöver höriga <laughs> Som är tv-spel som kan vara i beroende Eller har varit med om psykisk ohälsa och allting eh, Tänkte börja med Varför jag väljer att göra det här avsnittet Och det är för när jag mådde som sämst Så fanns det inget sånt här för mig Att höra någon annan som pratar om Psykisk ohälsa, det kändes som att jag var Helt ensam om det här Och speciellt inom nördkulturen Det var inget podcast eller något som man visste Som jag som nörd kunde höra Och lyssna på hur det verkligen är och jag tycker det är jätteviktigt, för senare så har jag fått reda på att nästan alla har nått problem, har varit med om nått psykiskt problem. Alla mina vänner nästan har haft med det. Och det är första jag öppnar upp, men som de också börjar öppna upp sig, och det är därför jag tycker den här podden är så viktig och det här avsnittet. Så det är därför vi ska diskutera om allt sånt här. Vi kommer gå in på mina personliga delar, vi kommer prata om just den här boken- och vad det hjälper mig, för just nu mår jag bra och kommit över allt det där jobbiga, men jag får fortfarande misstag även om jag är vuxen. Och just vad jag har lärt mig från den här boken som jag kan ta föra vidare för att må ännu bättre. Men först då ska vi recensera boken, När vi släpper kontrollen. En bok om dataspelsmissbruk, skriven av Patrick Vincent. Och vi lyssnar på ljudboken som är uppläst av Lars Winkler- och längden på ljudboken är 4 timmar, 24 minuter och 50 sekunder. Och vi lyssnade på, eh, på den via Storytel som man kan gå in och kolla. Det ser ju även självklart som bokform och beställa hem. Vad tycker du om boken? Eh, den var lite för lång. Eh, man hade korta, kunnat korta av den. Men den var väldigt intressant. Mm. Mycket intressant eh, både, Jag var ju mest intresserad av de här Psykiska eh, delarna i det hela eh, Det här med dataspelandet Ja, det är jag ju inte så insatt i Men sen var det också um, Hur man känner sig som förälder i, När barnen mår dåligt Och hur man skuldbelägger sig och Det var mycket sånt där som eh, Enkänning Som man hade behövt höra som förälder när man hade barn eller har ett barn som ha, kan drabbas av psykisk ohälsa. Mm. För mig, den här boken är mest riktad till mindre kids, sådana som är tonåren och sånt där. Så för mig så, jag känner inte igen mig mycket av det här. För när jag, hörde, jag har tänkt om dataspelsmissbruk eller tv-spelsmissbruk och liknande, då är jag den är ju den som jag ser som sitter vi ett spel, gör ingenting annat, bara lever i den världen och glömmer allt annat och sånt. Och så har ju aldrig jag varit, Nej. så jag har ju aldrig liksom tänkt på mig själv som tv-spelsberoende eller någonting. Men här boken gav även mig som inte har varit så uppsyn på att jag har många ohälsosamma delar som jag har levt. Som den här boken inte trycker lika hårt på, men den tar upp lite och det är ju där... Därför den här ger mer än bara det som den tar upp i det tunga delet. Eh, sen, jag hade ju jättemånga igenkänningsfaktorer om det, som handlar om dig när du var liten. Mm. Som jag kommer ihåg. Just det här att man ska nörda in i någonting. Som du fortfarande gör. Och, eh, ja, det var många bitar som jag kände igen mm. dig i det hela. Fast inte det här, som du säger, vovandet Ja, men det är ju också den här, det boken gör bra det är att den ger tips till för alla som har många märke, och sånt en grej som jag tyckte de tröck alldeles för lite på det är som de inte tar upp de nämner det lite det här att man ska, de nämner att trappa ner på spelandet det som jag tycker är jätteviktigt som jag tror många föräldrar som läser den här boken eller lyssnar på boken tar misstag det är att de kanske tar bort spel helt och det är ett stort nej för mig som nörd tv-spelandet för mig är jätteviktigt och så är det för barn också som är tv-spelsberoende och andra kids också tv-spelandet är så pass stort nu och det är den största liksom, underhållningen som finns nu för tiden och ta, dra av det helt det är det värsta man kan göra och det tycker jag inte de tar upp tillräckligt bra i den här boken de nämner trappa ner någon gång ibland men jag tror för många föräldrar som inte är insatta kommer kunna bara nej du får inte spela mer, vi tar vi bort konsolen helt och hållet och det är helt fel att göra alltså absolut i början att man kanske, ja ah, du har inte betett det bra nu får du inte, men ta inte bort konsekvenserna, mm. precis, men ta inte bort det helt, mm. liksom ah, men du har inte skött dina läxor ja ah, men vi tar bort det i två, tre dagar eller en vecka men gör inte, nej du får inte spela så länge du bor i under våra tak, det är det värsta man kan göra och det, det tycker inte jag de tar upp som jag tänkte på att nej det, det kan folk missta för mm. sådana som är äldre än och som inte är med tv-spelandet de har ju inte riktigt dött ut än och därför måste man ju ta upp det- för jag tror många är väldigt blinda till just tv-spelandet- så som du kanske alltid har Men nu jobbar ju jag inom skolans värld- och jag vet hur mycket spelandet är- eller internet, data, allt är ju mycket. Det är ju barnens liv. Men att begränsa, det är ju där vi föräldrar ska vara föräldrarna- och begränsa och inte låta dem- snöa in totalt utan att de ska in i det verkliga livet och allt det här ändå, mm. men det tar vi upp lite mer tycker jag senare jo, precis i det stora hela, jag tyckte den här boken var jättebra mm. och den gav mig väldigt bra tips på mig som sagt, jag, har sagt, jag sa ju det att jag inte är en tv spelsnörd på så sätt som fastnar i ett spel, men den här gav mig jättebra tips och tricks och det här är bara en snabb recension så vi kommer komma in på allt och jag har lagt upp en plan hur jag ska ändra mitt liv jag är 29 år gammal nu och är vuxen och jag, när jag var yngre så är man, ja men när man närmar sig 30 då har man livet under kontroll och så är det verkligen inte men jag är glad och jag är lycklig nu men det är fortfarande små tips som gör att jag kan bli en, få ett ännu bättre liv även om gamingen kommer alltid finnas där, men i kanske mindre doser så den här boken jättebra och jätteviktig tyckte jag Jag vill trycka som förälder på det här att Just den när barnen nu... När man ska hjälpa dem att trappa ner. Vilken identitetskris de får. Hur viktigt det är, tänkte jag på. Det är att man tänker inte på det här. Men man blir ju en gamer kanske för att man inte har eh, sin roll i samhället. Man, eh, ja, men jag tänkte på det här. Är jag inte en gamer med identitetskrisen? De får en sorg för dataspelande till trygghet. Och abstinens, att man inte fattar det för att det handlar ju om hjärnan och den delen var jätteintressant om dopaminet och det här mm. jätteintressant som inte jag hade en aning om Nej, Nej och den tar ju upp för han som skriver när var han är psykolog eller vad han nu sa att han var mm. eh, och han, han som skriver boken, det måste jag ta upp också han har själv varit ett dataspelsmissbrukare och det är ju det som gör boken ännu mer men det är ju det just det som han tar upp är just det som han själv var med om. När man fastnar i ett spel och fokuserar helt på det. Men som sagt. Det är därför det här som vi kommer att prata om idag. Det är inte den sortens tv-spelsberoende. Utan eftersom jag har aldrig fastnat i ett spel. Utan jag fastnar i alla spel. <laughs> Så det blir lite skillnad. Plus att jag grottar ner mig. Ah, men hela min, som du tog upp livsstil. Mm. Min livsstil är gaming just nu. Och det är mm. det jag kanske måste. Det är det en av grejerna som vi kommer komma in på. det jag vill ändra. För att komma bort ifrån... Men i stora hela som med sista recension Jag tyckte den var riktigt bra Och värd att ta upp Och även som du i skolor och sånt Att den här finns För det här är ett problem som kommer bli mer och mer vanligt TV-spels och dataspelsmissbruk Ju mer den här teknologin och allt Och föräldrar som inte har koll Eller själva är gamers eller något Eller sådana som är som han som är gamer Och inte förstår när man måste sätta stopp Det är där problemen kommer komma Och det är därför den här boken är jätteviktig Och jag har aldrig läst något på så pass bra som träffar mig jättehårt. Mm. Jag kan säga att jag kommer att rekommendera den här på min arbetsplats. Och sen kommer jag att sprida den på mina sociala medier. Mm. Men, då så, men då hoppar vi in i... Oh, det, nu kommer vi gå in på... Jag öppnar upp med helt för att jag tycker det är så viktigt. Så det här kommer att vara min livshistoria. Det här kommer att vara mina problem som jag har med om allt. Och det är därför bland annat jag tog med det här för... Du har ju ballat ju lite totalt med det här. Skriver upp på <laughs> papper. Eh, och Avhandling kallas <laughs> det. Och det är jättebra. Men också att jag, du kommer kunna ställa frågor. Jag tänker vara helt öppen. Eh, minsta lilla, även hur skämt jag tycker det kanske är. Så kommer jag öppna upp mig och ta upp allting. För som sagt, det här tycker jag är jätteviktigt. Och när jag var så nere i träsket där jag mådde som sämst- och var redo att ta mitt eget liv. Så fanns inte det här. Någon som öppnade upp sig så här. Och det är därför... Jag vill ha den här podden och öppna upp mig helt. Vissa kanske inte kommer fastna för den, men de som gör det, det är därför jag tycker det är så viktigt att den finns på nätet. Och sen är det viktigt för dig att veta Niklas. att det här är jag är jättenervös för att jag vet inte vad jag kommer att höra Och hur jag kommer att reagera. För att det här är ju det värsta en förälder kan vara med om. Mm. Sorg, alltså det är en sorg i en, att ens barn mår dåligt. Och att man ibland känner man är otillräcklig. Men man måste ju också ge ansvaret mycket till dig som vuxen. Och man måste börja klippa navesträngen som du säger. med det gör man ju inte. Men mm. jag är nervös för hur jag kommer att reagera. Mm, precis. Och det här är ett bra avsnitt just för att nu har vi båda lyssnat och läst den här boken. Och nu kommer vi att kunna ta den som hjälp för att hur livet förut var och hur livet framåt kommer att se ut. Mm. Först och främst, du har ju en hel samling med papper. Mm. Någonting från min barndom som slår dig extra hårt när du läste den, den här boken? Eh, det, var ju, det var ju först där i prepuberteten, runt 9-10 11 års åldern som du hamnade i. Man märkte att du började må dåligt. Mm. Och det var då du började nörda in dig. Det kunde vara gammal godis i en påse. Det var skräp. Sen började du med warhammer. Men det här nördandet var ju också positivt. För du, mådde, du hade ju något att göra. Det var ju så jag såg det. Men vi, har ju, vi kontaktade du Jag kontaktade Buff redan då när du var liten. För att fråga, vad ska jag göra? Och det, då fick jag ju tipset. Låt, han får inte vara själv i rummet. Och vi lockar ut dig och sådana här. så Eller tvingar ut dig faktiskt. Du kanske inte ens kommer ihåg det. Nej, det kommer jag inte nej, nej, men då tog vi. Tvingar ut dig att umgås med oss. Och begränsa ditt, att sitta instängd. Men... Ja, det hjälpte väl en stund och sen du har, ju inte haft, du har ju haft skov kan man säga att det har kommit och gått och inte varit mm. som jag har uppfattat det konstant eh, dåligt utan det har kommit i skov. Mm. Alltså det stora problemet jag kommer ju inte ihåg någonting från min barndom. Alltså, jag kan inte komma ihåg någonting alls från min barndom. Inga glada minnen, ingenting. Jag kommer inte ihåg någon gång där du och jag har lekt, jag och pappa har lekt. Jag har ingen Oj. minnen alls om sånt. Utan alla mina minnen börjar när jag mådde som sämst. Det är där, det är bara det som har fastnat. När jag mådde bra och sånt, det kommer jag inte ihåg någonting om. Så när ni börjar prata sen minnen om en vi... Om, om jag inte har sett det på video, eftersom vi har barnvideorna- när man åkte fyrhjuling och sånt. Sånt kommer jag inte ihåg om inte jag har sett det på video sen. Så jag har ju haft någonting där jag har blockerat allt sånt helt och hållet. Och det har ju varit en grej som i hela mitt liv... Eh, nu är det mycket sen, jag mådde som sämst. Men det är att det som jag har, det är att jag använder tv-spel och andra nördigheter för att försvinna från den här världen. Jag använder det som en flykt för att kunna glömma eh, och bara leva in mig i en annan värld. Och så har jag varit hela livet, eh, tror jag i alla fall. Som du sa, Warhammer. Jo, du har alltid nördat in dig. Ja, och i och speciellt någonting. i mm. tv-spel. Det är där när jag kunde mm. sätta mig i ett, och jag, jag, ingenting annat behöver jag fokusera på. Det enda som för mig har det varit en avkoppling, det är bara där jag har känt mig trygg och liknande och det ser man ju inte att det är skadligt för förrän det är för sent mm. det kan vara jättebra ibland och jag har mycket det har hjälpt mig genom svåra delar i mitt liv men sen har det ju gått över gränsen där jag har, som nu, jag kommer inte ihåg någonting alls från barndomen eller någonting och sånt där Nej äh, men där tror jag inte du behöver tänka så, eller skuldbelägga dig om tankar i sånt, utan du har mått bra när du har gjort det här och jag har ju förstått att det här har varit något du har mått bra i för att som du säger du hatar människor fast det tror inte jag du gör utan det är det här sociala sammanhanget som har varit svårt för dig att eh, vad förväntas av dig det är som de tar upp i boken tv-spelet. Det vet, eller gamandet, de, du, du vet vad som förväntas Du vet vad du ska göra. Du vet vad som förväntas. Du, du, där kan du. och så här. Det, det är därför jag tror att många hamnar i det här. Och kanske du också. Men det behöver inte vara till ett ondo. För du har alltid skött jobbet. Du har skött skolan. Fast du inte var glad på, i skolan. Men du gjorde. Du har klarat skolan. Så du är ju inte... Jättespelberoende men jag ser det istället som en hjälp för, har varit för, för dig mm. faktiskt. Mm. Och det är ju det som inte den här bok som jag inte passar in i boken där man fastnar i ett spel och man släpper mm. allt. Så har jag aldrig varit. Jag har gått till skolan även jag när jag har varit där, har jag varit flyförban mm. där som du så hatar människor. Det var så jag, så fort jag såg människor, även polare, jag fokuserar på det som var negativt med dem och körde helt och hållet på det Jag bara nej jag är själv för de är bara idioter och tyvärr så är det en grej som jag gjorde har även nu på senare tid som med ex och tjejer överhuvudtaget så har jag fokuserat helt och hållet på det negativa och nu så här senare senare åren så har... Halvåret ja, kanske. Ja, typ. Så är det, är det någonting jag har märkt att jag har gjort och nu har jag börjat tänka helt om och känna att shit, så kan jag inte hålla på. Även mina ex-flykvänner, varför det tog slut jag har ju bara fokuserat på... Eh, om vi tar mitt senaste text, exempel. Mm. Jag kommer över en jättelätt för jag börjar inbilla mig själv. Vi älskade aldrig varandra. Hon var inte en snygg. Hon var inte det det det och så och jag gömde mig i tv-spelen när det var jobbet. Nej, jag fokuserade på spel. Eh är jag ensam. Ja, jag är ensam men det bryr jag mig inte. Vi älskade aldrig varandra. inte. Mm. Och sen har jag fått efteråt Bearbeta, Jo, men det är klart vi älskade varandra. Jo, mm. men det är klart jag tycker så när jag ser henne hon är jättevacker. Mm. Men det har gjort stopp för mig i framtiden och kolla på dig. Jag, jag kollar inte på dig så här. Eh, suktar efter dig någonting. För jag har alltid kollat på deras negativa. Mm. Hon putar med läpparna, bitch. Mm. Hon har hon, med kollar överdrivet smink till fäkade jävla, mm. Och så där har jag hållit på. Och nu på senaste, som du sa, halvåret så har jag börjat släppa och börjat tänka att jag kommer aldrig hitta någon. Om jag fortsätter så här utan nu försöker jag hitta det positiva. Och det kanske är lite sent att börja komma in i det nu när man är 29. Nej, men det är ju så du har varit... Sen du började med dåligt så har vi... Vi har ju knappt kunnat prata med varandra på ett, alltså, eller diskutera. Eller, utan vi har, ju, det har ju, vi har ju också hamnat i klinch. För att jag, du är så stivnackad på dina, hur du har varit... Mm. Och det handlar ju, du är, har du bestämt dig för någonting, då går du all in i tv-spel, i diskussioner, hatar människor, och tycker folk ser jävliga ut. Men som sagt, du börjar, jag tror du börjar bli vuxen. Tack. Jo, absolut, och så är det, men nej, så det är därför jag, som du, att du får börja med att prata om min barndom och sånt. För jag kommer ju bara ihåg att jag var, gick runt själv, elak, jag svor åt lärarna, de tog det som ett skämt, men för mig, jag var ju gristokig. Och jag har ju aldrig slagit eller något i hela mitt liv men jag har alltid velat hamna till slagsmål för jag vill få ut frustrationen. Jag vill skada någon har varit. Mm. Men jag är också som ni har alltid sagt en tatuerad björn och det är det som jag är glad nu när jag är det. <laughs> vuxit upp och blivit snäll. Jag är glad att jag aldrig har hamnat till slagsmål mm. eller någonting för jag vill inte skada någon. Men under den perioden då var allt jag såg var mörkret. Men du var mörk. Du var så mörk. Eh, för jag jobbade ju på den skolan där du gick då. Eh, och när de kommer att hämta mig. Och, och ropar Ver äh, ja, Veronica kom. Och så kommer jag ner. Då sitter du och skadar dig själv. Du nekar ju till själv. Jag kliar dig med en sån här passare. Och bara tryck ner den i handen. Och det, det var då jag liksom började inse att hur jävligt du mådde. När du, lite, själv, lite självskadebeteende. Men du, du använde ju eh, skolgården- och bara gå runt, runt. De hade en speciell plats där du fick gå och sätta dig. Och det var en lärare, Katrin- som hade förståelse för dig- på det sättet. Att hon förstod verkligen att- nej men, vi låter han vara. Men när till och med din lilla syster- var rädd för dig- för att du hade så svart blick och allt sånt där- så då fattar man ju hur mörk du var- i blicken och sådär. Mm. Men- jag är jävligt stolt över dig att du aldrig har slagits. Eh, men det gör ju också att du har tagit mycket in, in i dig mm. och varför du kanske har gått så djupt i din depression som du gjorde för en fyra år sedan. Det var ju då du, du var nere mm. i botten. Och det är precis det. Jag har ju alltid begravt allt inuti mig och det ändrades till självhat. Det är ju därför jag, när jag var redo att ta mitt liv det var för att jag hatade mig själv så mycket. Och jag vet inte om du har någonting innan Innan vi kommer in på den tyngsta delen Om vi ska ta barn domen först <laughs> Ja Prata vid. Jag vet inte Nej men det jag har skrivit Det är ju några punkter Just det här om Ditt Hur du snöar in dig Att var känslor Att du hamnar i en skön värld Ja och så vidare, det är mycket jag känner igen med dig, och just det här åh, oh, jag ska bli professionell e-sportare, och jag lycka till, och jag ska bli podd tjäna pengar på poddar och allt sånt där, det håller du fortfarande på med, och försöker komma så att du nördar ju in, det har du alltid gjort, mm. och det gjorde du när du var liten, men du har alltid varit en god kille Mm, även om du inte har märkt <laughs> <laughs> Jo Nej, men absolut, och Alltså jag har ju ingen, jag hatade skolan och allting så jag har ju ingenting från skolan, den där högstadietiden, nog bra minnen alls. Och det är någonting de tog upp också i den här boken, det här att man stängde in sig, man, man vägrade åka på klassresor och sånt. Jag var ju likadant, jag åkte inte på min klassresa och jag ångrar inte jättemycket för jag brydde mig inte så om att åka till Göteborg eller vad de gjorde och sånt där men... För mig var det ju aldrig tv spelet utan det var ju någonting annat, att jag var ju så, som du sa mörk och det var ju där mm. tv spelet för mig kom ju mycket senare ja. jag har alltid spelat men det var ju först, F vad var det det är nej, du, det, än fyra år sedan, det är ju nej, 2011 vad är det? Nej men det? du fick Xboxen av oss det var väl då du precis nej, började ja, med spel nej, alltså om vi tar spel, så alltså för mig var det ju jag började spela ordentligt, jag började lyssna när Weed kom, när jag fick det av er. Ja, det var Weed du fick ja. kanske. Då, ja. Det var då jag började lyssna på podcast och nörda ner mm. mig totalt, men det var först vid PS3-en som jag flydde in i, Jaha. och det skaffade jag själv, men det var inte långt efter det var några. Så när ps 3 kom, det var då jag började skaffa de här tunga spelen som man kan försvinna in i, och det var då eh, mitt första ex, när det tog slut mellan oss, det förstörde mig helt och hållet. Mm. Där, blev där jag, ja. det var ju där det slog ut totalt och det var där jag började använda tv-spelen strax och använde lite och kom in i några år men sen tappade jag ju det. Jag tappade tv-spelandet helt och det är det som gjorde att som där när jag tappade tv-spelandet, det var därför det var en liten räddning men jag kunde inte kunde ha det kvar heller längre. Det var då jag blev självlägen, det var då jag hatade mig själv. Det var den tyngsta delen av mitt liv. Och jag mm. kunde inte ha kul att det var. Att varför tappar du tv-spelandet? Det var inte kul längre. Jag kunde inte hitta mm. nöjet i det. Även om jag hade bara försvinna in. Jag, tyckte, jag kunde inte hamna det, men det var för att jag var så förstörd, och det är då jag blev på det här ja, men vi sitter och spelar CS och bara sånt där. Våg jag, har nu, jag, jag kommer ihåg nu när ja, du säger det. Jag, jag, ja, just oj, just det. jag ville mm. komma in i World of Warcraft, men jag hatade det med <laughs> men För jag ville bara försvinna. Men det var då jag började kolla på film. Och köpte på mig hur mycket filmer som helst. Och, men det hjälpte inte. Och tv spelarna kunde inte spela. Och det tog mig flera år. Eh, vi, kan, vi, kommer, vi kommer väl in på det nu. Självhatandet var ju det som gjorde att jag ville ta mitt liv. Och det blev, tv spelarna blev lite av min räddning där senare. För när jag eh, jag stod in i Uppsala och skulle, stod och jobba Och jag hade haft de här självmordstankarna länge, länge, länge. Men ändå så stod jag med rakbladet mot min egen arm och kände att nu är det fan dags, jag orkar inte mer. Och jag stod där, jag var på Blåsens hus i Uppsala, det är ett universitet. Det är så att hur mycket folk på andra sidan, ett glasvägg som helst. Men jag kände bara, det var som en liten buske i hörnet där jag bara, skär jag mig här och bara lägger mig ner. Det kommer inte ha evigheter för folk att hitta mig. Så jag kommer kunna lätt dö utan att någon hittar mig på evigheter. Bara lägga mig i busken. Och sen bara kom det som... Det slog själv. All, så alltså Jag fick en liten stund av klarhet. Och då bara släppte jag allting och började tok i Jag var helt förstörd. Jag fattade inte vad jag höll på med. För så långt har det aldrig gått. Men där kom den värsta punkten. att Nu var jag verkligen redo att ta mitt mm. eget liv. Så jag packade ihop allt i bilen. Ringde farsan. Började, jag måste åka hem. Åkte hem. Drog på. Fingade death För det var det tyngsta... Liksom, hårdaste, hårdaste. Mm. och det var de pratade, med många låter om självmord och allt sånt där, men det var det enda som lugnade mig, den dagen kunde det inte lugna mig och jag satt helt förstörd i soffan tills du kom och hittade mm. mig kom hem hit, och jag bara böla, vi bölar säkert båda två, jag minns knappt någonting där. jag kan berätta min sida av det här mm. du ringde ju försan som är din chef också och han ringde mig på jobbet att nu är det, nu mår Niklas skitdåligt jag ringer upp dig Och jag hör på dig Att du är riktigt dålig Och så frågar jag Får jag komma för att Eftersom du, du är, har varit så mörk Så var det inte bara alltså, Man vill ju inte som förälder klampa du, du är ju vuxen Man vill ju inte klampa över heller Och bara komma och ringa på Utan får jag komma Gör som du vill Det var inte nej utan gör som du vill Och då kände jag att nej med, han vill att jag kommer Så jag bara drog från jobbet Jag sa att, att nu är det kris Åk från jobbet Och kommer här och hittar dig Och sen var det fan, Det värsta jag har varit med om De timmarna mm. eh, som vi satt du hade Kommer du ihåg att du hade skrivit Ner eh, Långt, långt alltså Du hade bara suttit och skrivit ner en massa eh, Om hur, ja, hur du mådde Och allt det här Och så fick jag läsa det men just det där när du också säger att- hur ofta du har tänkt styra bilen mot lastbilar- mm. och ta livet. För, förstå för mig hur det har känts. Yeah. Och hur det så fort man bara har en aning om- att du mår lite dåligt. Det, har du, det vet du också att man- då, då blir man ju, jag får ju panik. Det, det börjar bli lugnare nu. Jag, första åren hade jag ju panik så fort du började må dåligt. Mm. Men ja, vi har ju ganska högt i tak, man skämtar och så här. Men min, alltså, som jag och pappa har mot är ju inte. Men det så är svårt att vara förälder. Mm. Men ja, det var det jävligaste. Och du har ju alltid hatat. Han använde ofta ordet hatar. Starkt ogillar. Men han eh, Psykologer, kuratorer. Jag fick aldrig han till skolans psykolog. Men hen, det, det var en kvinna jag gillar så, heller. Så jag förstår ju. Men man är ju panik som förälder. Eh, men du ville ju absolut inte göra någonting. Men när du var så här. Då tog jag kontrollen mm. som förälder. Fast du var vuxen. Och sa nu åker vi in till psykakuten. Mm. Och du följde med. som en Som en liten valp nästan, ja. för du ville bli, bli hjälpt på något vis jag har aldrig tyckt om psykologer för de pratar med en som om ordet dum i huvud, som att man är ett litet barn och det jag känner att det, är, det är inte respekt bakom orden, utan de pratar med en, liksom, jag vet inte hur jag ska förklara men för mig är det som att de men pratar, du, så, de de pratar bara skol, nej, men du vet ju bara skolkurat det här är från film, jag pratar aldrig med henne för jag har ja, i henne utan det är från filmer och allt jag hur mår du egentligen? Jag Men är du dum i huvudet? Snacka inte sådär. Men jag pratar om att jag är vuxen. Och det är ju det som har stört mig. Mm. Det var därför jag aldrig ville åka på det. Men precis den dagen så var det ju verkligen det här. att Det här var första gången jag verkligen var redo att ta mitt liv. Jag klarar inte det här själv. Mm. Så vi åkte in och träffade. Hon var helt okej. Okay. Ja. Hon var jättebra. Hon pratade med mig som att jag är en människa. Mm. Som inte jag har fått någon annanstans. Sen sker det sig ganska totalt. <laughs> ja, Sen... det är skam. Fan. Jag fick, de bokade in ett äh, möte akut För självmordsbenägen Jag åker dit äh, Kommer dit, sätter mig äh, Dagen efter var det väl ja, För några, vi åkte, vi åkte jag hem tror, dagen tror jag. Efter. Ja. jag sitter där äh, Kommer dit, ja, men jag, jag tycker om att vara i, i tid Så jag bara, ja, med 20 minuter innan ja, Och sätter mig ner äh, En halvtimme efter att min tid skulle ha startat Så kommer de, oj de har glömt min tid Så de, men de ska alldeles strax komma Ja bra och så håller det på varje halvtimme i två och en halv timme. Mm. Och de kommer, Ska vi, kan vi bjuda på te? Nej, det kan inte. Och så jag fick prata med hon som är chef och alltihop. Och jag satt där och den, det hatet jag redan har mot psykologen. <laughs> hjälpte det inte här för fem jävla öre. Och sen får jag komma in till snubben som är hur jävla... Alltså han är så jävla psycho säga. Uh, Han är han, ju han, psykolog ja, Han, han, han sker fullständigt med mig Vad jag hade för problem Han sätter, uh, jag har inte tid med dig mm. uh, vi, ska, vi får boka en ny tid Liksom, aha, men berätta vad du har för problem Så bokar vi en ny tid Okej, okay, ja ja Så jag bara berättar det här Han bara, uh, vi, vi, vi hör av oss, vi fixar en ny tid till dig Ja tack mm. Var det en vecka senare eller någonting Så får jag ett, så är det en som ringer En eller två veckor senare som ringer en tjej och bara... Jag tror två veckor Ja, två jag. jag. Mm. Så ringer en tjej och bara, hej, det inte doktor som du skulle träffa imorgon är sjuk. Så du kan inte, så mötet måste skjutas. Jaha, jag visste inte att jag hade möte. Men okej, okay. de bara, oj, visste du inte det? Nej, men vi bokar ett nytt möte till dig. Okej, okay, ja, tack. Och fem minuter sen ringer en. Hej. En annan. Ja, en annan bryd. Och, bara, hej. och jag bara, men snälla, den som redan har ringt mig. Vad Vem då? Hur fan ska jag veta vem du ser? <laughs> och ja, då börjar jag tappa helt. Två månader senare får jag ett meddelande på posten där det står Varför inte du bokar under nya tider? Är du inte intresserad av oss längre? Åh, <laughs> oh, vad jag brann av! Då ringde jag på en gång och sa Ni tar bort mig för er jävla system För jag tänker, jag, noll tillgitter er redan och ni behandlar mig som skit Och det var sista gången jag hade med dem Men jag tror att det var någonting på Att du, liksom, du fick en ilska mot något annat Du kunde skjuta mm. från ilskan från dig själv mot något annat Och därför kanske du på något vis. Mm. Och det är därför jag sa där i början mm. att det är du som har räddat mig. För det är du som alltid har varit där. Det är du som kom hjälpa till mig. Stötta mig. Men det var där också problemet. Som jag sa innan tv-spelen att kunna fly in i en värld var en hjälp. Mm. Under den här perioden så var jag flytt in i en värld för att försvinna helt. Och det där blev skadligt för mig. Mm. Som jag ser nu, jag tog aldrig tag i problemen. Jag hade långt efter självmordstanker som har kommit upp fortfarande. Inte, nu är jag inte självmordsbenägen. men jag är en, jag tog aldrig tag i någonting. Jag har aldrig haft drömmar. Vad jag vill jobba med eller vad jag vill göra med mitt liv. Jag har sen... Senaste om en året har jag aldrig haft... Jag har ansett att jag har ingenting att leva för. Jag lever... Jag finns på den här jorden. För att du och pappa inte ska behöva vara ledsna på att... vet det? Att jag går bort. Men speciellt för min systers ungar. När hon fick... Ungsta grabben Så allt jag såg var äh, jag måste finnas här för honom. Mm. Jag hade tagit mitt liv om. Hade ni gått bort och han inte hade funnits. Så mm. skulle han nog hitta en ny partner de går vidare. Men jag hade lätt kunnat ta i livet om mig om jag inte hade levt för er skull. Mm. För jag hade aldrig några drömmar. Nu har jag drömmar. Eh, en dröm. <laughs> så det är i alla fall på vägen. Mm. Men så för mig, jag hade under flera år. Och det är liksom det här att jag har ingenting att leva för. Så därför tog jag flyktvägen in där jag har någon betydelse. Mm. För det hade jag inte i den här mm. världen. Och eh, det här... Eh, eh, jag, när jag var som sen så kunde jag inte se vad folk gillar med mig. Jag har alltid avskitt mitt eget utseende och sånt där. Jag gömmer som fan och höll på. Men jag har aldrig haft självförtroende att kunna ragga på tjejer. Det kan jag fortfarande inte. För jag har inte... Mitt utseende, nu har jag inget problem med mitt utseende. Men jag hade det jättelänge. Utan jag vet att jag kan snacka. Och podden har varit en jättehjälp för mig. Att folk som jag aldrig har träffat gillar mitt skitsnack. Och mm. folk som lyssnar på det vet hur rakt ut på jag är. Och jag säger många dumma saker. Och, men som jag är med er, jag, jag kan inte hålla käft. Liksom. Så jag är väldigt grov i munnen och sånt. Men folk tar det. Mm. Men däremot, som nu, förra året så var det flera som irriterade sig på mig. Hur jag var när jag pratade. Jag, de tyckte jag tog för mycket utrymme och sånt. Och när man tog upp det mot mig och började snacka skit med mig, om mig. Då blev jag flyförbannad och blev helt gristokig och bara, den där fittan, nu svär jag, men det är min podd så oh. jag skiter i vilket. Och liksom började hålla på sådär. Nu i efterhand så, de har sina problem, om de inte gillar mig, fine. Men jag har börjat släppa sånt också. Jag, jag tänker inte grava ner mig vad andra tycker om mig. Tycker man inte om mig, var inte med mig. Och liknande, men sånt har jag förutog det jättehårt på mig. Mm jag vet vad du syftar på men jag kan väl säga så här. man ska väl, man får jättegärna vara öppen och pratglada, hej och men man får inte såra människor såra inte, det är folk som är känsliga nej men jag tänker på det här när du pratar om det här just efter att du varit dålig och hur jag måste ju berätta att vi, det var ju i samma veva som din morfar dog också. Mm. Och jag tog upp dig till, till Kiruna där vi är. Och var, där jag är ifrån och du följde med. Och, och att när, och se dig bära morfar. Mm. Jag tänker på det. Förstår du hur nära för mig det var den här tanken? Jag var ju totalt totalt sänkt på den, den begravningen. Men det var ju inte bara för pappa bara. Utan det var ju all ångest. Mm. Tänkte du det på det, det här med döden då? Hur nära du var? För det var ju bara några månader efter. Två, no. tre månader, två, tre, två månader efter du hade tänkt ta ha ditt liv så var det begravning. Mm. Nej, döden har aldrig skrämt mig. Mm. Så för mig, jag brydde mig, utan där var det... För mig var det bara att fokusera på jobbet, inte göra något misstag. Och så är allt var mm. Det var sak. Det är därför jag aldrig haft fastnat i ett spel. för jobbet är det som går först. Mm. Det var likadant att Jag har ett jobb att utföra. Jag ska visa respekt. Jag ska inte tabba mig. Mm. Sen så fort morfar var nedsänkt. det var då allt släppte. Men då var det bara minnen på honom. Mm. Det här att mitt eget självmord och sånt som jag var redo för, det fanns inte där. Just då, utan det är när jag kommer hem. Men det är för att nej, döden har aldrig skrämt mig. Och så är det fortfarande. Jag är inte rädd för att om jag faller ner och dör. Men det är för att jag är rädd för det som kommer ske. Vad jag, människorna gör emot. Ja. Mm. Men döden för mig själv, jag är inte rädd för döden på så sätt. Men sen har du också levt allt det här äh, mörka. Så det, det ja, mm. det På något vis filman, filmer och allting kanske försörjar det hela, jag vet inte. Mm. Men det är väl bra ja. att man men, inte. Men, är Bara äh, du, får och ta livet jo. av det. Men det är så här. Det, det, Många pratar om religion och sånt. Och jag, jag är emot religion. Jag tycker jag är inte jo, det alls förtjust det. i religion och liknande. Och allt sånt där. Och folk bara, men vad tror händer efter döden? Ingenting. Det är svart. Och det är det, det, är det jag, jag finner lugn i det. Mm. Att så fort jag har försvunnit från den här världen, då är det färdigt. Men jag, men jag tycker också, det som speciellt, jag tycker självmord är fekt. Det, det, mm. det är det fega som Absolut. man kan göra ja Man sålar de andra, men jag skulle aldrig kunna stå ut med mig själv. Att liksom, för mig är det bara fegt, det är det som slår så hårt. Jag är inte rädd för döden men jag skulle inte ta livet av mig för att det är det som man kan göra. Det är fegt att göra det, alltså att följa från, eh, från det jobbiga, men det är ju det starkaste du kan göra. Alltså att tordast ha ditt liv, det är ju jag fattar inte hur man ens kan komma dit hem, mm. förstår du så att det är, jag tror många, om det är sådana som lyssnar på det här som kanske tänker just nej det är inte alls fett, det är ju världens starkaste jag förstår den tanken också, att man är ju otroligt stark om du gör det alltså för det, det, det är ju det är alltså, det är, ja, förstå, Nå, förstår jag, du jag? men det är det som är konstigt för mig, ja. för jag förstår inte alls det för nej. den andra gången jag var det så det var när jag var helt borta i skallen det fanns mm. ingen styrka där det var kanske, grått för mig mm. så det, det kanske det, är så, så det är för ja. människor jag vet ju inte Nej. att det, man, spärrarna finns inte ja. bara utan att man bara Nej. tänker att Nej. för mig var det som en, tänk en dimma mm. att för mig, det finns ingen annan utväg det är inte starkt utan det var grått utan det här är det är skönt, det, här, det är avslappnande nu kör jag det så ja. är det över jag skiter i ja, det här det är precis det, det är lättast att förklara för, för mig fanns det ingen, det finns det inget ingen styrka bakom det utan det är rikt fekt mm. och det kommer från någon som har varit redo att ta sitt eget mm. liv eh, men det är, också, det är därför det är så svårt den här podden som nu som ni hör och jag, jag, jag är så jag vet folk som har varit självmordsbenägna och allting och jag säger exakt vad jag tycker för det finns inget förskönande med självmord nej jag kommer säga exakt vad jag tycker och inte för att göra folk ledsna och, men för att, för att vara beredda för livet är ett rent helvete men man, och det är bara att tackla vidare. Eh, det finns som sagt hjälp och sånt och det, det är också någonting jag säger i podden för jag har tagit upp tidigare med mina att jag var självmordsbenägen mot dåligt. Jag hatar psykologin eller psykologer överhuvudtaget. Men mår du dåligt du ska söka hjälp. Ja. Testa först jag du var emot det i början. Jag blev mött som skit. Det betyder inte att du kommer vara det. Du kommer säkert få all hjälp. Jag önskar att jag hade förtroende för dem. Jag skulle nu vilja att jag hade hittat någon som jag kunde gå och prata med och bara få släppa löst här. Men jag kan inte gå till någon som jag inte har förtroende för. Och eftersom jag redan har blivit mött som skit så tänkte jag inte ens försöka. Och det är ju det om vi kommer tillbaka till tv-spel som jag försöker lindra in det här till. Jag, håller, jag, jag flyr fortfarande in i tv-spel mm. men till en mindre grad och det är ju det jag försöker, ska försöka bearbeta bort att spela ett tv-spel ha kul i tv-spelet, försvinn inte in i det, att ha, liksom dra ner på tiderna och sånt där, jag som nu, jag har ner Skyrim igen, jag har spelat det hur mycket som helst men det är en värld jag vet jag kan försvinna in i timmar mm. men det är också jag måste hitta min begränsning också spela här och ha kul med det men liksom för, för mig är det, det finns en begränsning till där man går för långt och bara försvinner och släpper allt annat. Det är därför det senaste halv tio, halvåret har jag verkligen börjat försöka bygga på mig själv och försöka hitta att tyvärr så har ju eh, någonting som jag börjar senare tiden, det är alkoholen har ju blivit mycket för mig. Inte för att behov eller bedövande, men ett lugnande. Jag kommer hem stressad och jag har podden och jag ska, måste hinna spela lite tv-spel och, och jag ska göra det. Då har det bara, men jag tar en bärs andas ut, istället för bara andas ut så bara, men jag tar en bärs andas ut och sen blev ju ölen som vatten. Mm. Och så bara, jag ska börja lära mig att dricka whisky. Det är, jag har, som allt annat, jag röker cigarrer. jag älskar cigarr. Och bara, men är tillsammans med whisky. Nu sätter vi in oss där. Ja. Nu har Nördar in ja. oss där. Mm. Och nu har ju whiskyn blivit lättdrucket. Och det är därför jag bara, shit, nu måste jag dra tillbaka. Mm. Jag dricker i sällskap, jag dricker på helger. Jag får inte ta varken öl eller whisky på vardagar. För att jag inte vill hamna i det på roendet. Men det är någonting som jag har kommit fram nu- Tack vare tv-spelandet- för att jag vet att jag försvinner in i grejer- mm. och jag tar den enkla vägen- och det är det jag måste komma bort ifrån. Och det är ju någonting- tack vare den här boken, när jag läste den- så någon tog upp att- det som slår in på mig på en gång- eh, att man identifierar sig som gamer. Det är allt mm. man är. Mm. Och det är ju exakt på mig. Vad man kollar i mitt rum, det är nördprylar. Var i lägenheten du går, det är nördprylar- och gaming och sånt. Jag är gamer, jag vet ingenting annat- jag har aldrig haft några drömmar för jag kan bara gaming, jag kan bara tv-spel. när Jag är på fester, jag kan bara tv-spel. så när jag Nej, mådde, du är väldigt duktig på mycket. Som mm. inte jag ser, för jag ser bara ja. tv-spel. Så för jag får mm. identifiera mig bara med det. Mm. Jag, det är därför när jag är på fester pratar tv-spel, alla känner mig som gamen. Alla pratar... Jag presenterar dig som gamer när de frågar eleverna ja. om min, min son. Ja, han är gamer. Men det är ju någonting jag tycker du är så bra på också. Mm. Och det behöver ju inte bli en negativ klang i det hela. Nej. Det är ju det som är det viktiga också. Att bara man kan ha det i, eh, som kontrollerat. Ja, Och att man har, som du nu är på väg, KBT-behandling. Eller ja. av dig själv. Mm. Och det är ju det som är just som hon tog upp med För kids och sånt som är tv-spelsbron Man ser ju bara det Och det är där boken tog upp jättebra Men det den inte tog upp det är hos andra Som inte är infast i ett spel Utan vi är i allt mm. Jag har över 400 Playstation 2-spel På mindre än ett år och liknande För jag går ju in jättehårt på allting Och bara det här är min grej du, du, du. Och det är ju det jag måste bearbeta Men mycket tror jag kommer just från det här att Förut grävde jag in mig, mig själv jag, mm. liksom, jag såg bara liksom svart nu ser jag inte bara det svarta, nu ser jag bara gaming. Jag blir väldigt fokuserad och det är det jag måste bearbeta. Men det är aldrig någon som har sagt till mig. Det är aldrig någon som har ordentligt fått mig ner att fokusera själv. För ni har ju aldrig förstått gaming. Ni har försökt hjälpa mig. Men ni har aldrig sett gaming på det sättet. Att det här är allt jag ser. Att Nu måste oh, du måste ta det lugnt sådär. För ni har ju sett, ja men... Det, är jag, ju det. Jag... det vi har sett är ju den ekonomiska att du bränner en massa pengar mm. och att du nördar in ena stunden när du, vad heter det, PS vad heter två. De? Två. två, ja precis och sen är det Warhammer och du har garderoberna fulla med det du har olika spel brädspel, du, du nördar in dig på det och det är ju bara du bränner, alltså det är ju det här du det är ju där vi har tjatat på dig om ekonomin mm. För att vi vet hur det drabbar Men att, eh, Det här är ju någonting Du själv måste komma fram för Vi kan ju bara säga att Nej men det är inte så sunt Nej. Men du måste ju som vuxen Alla människor måste ju själv komma fram till att Vad de behöver hjälp med Eller ta tag i själv mm. Mm. Och det är ju det som är med Det är därför jag försöker göra den här podden att För när jag mådde så sämst Eller när jag fastnade i gaming Det var ingen som jag kunde likna mig med för de psykologpoddar som finns det är psykologer, det är sådana många kanske har pratat om självmord och sånt, för att man har, men alla alla har olika sy alltså allas depressioner är olika, det finns inte en enda som är liknande eller exakt likadan och vissa kanske ser ner på andras depression men det är jag inte jag utan jag förstår hur exakt, jag har haft polare som bara men vad, vad tar du för mediciner och ditt och datan? jag vet att vissa måste ta medicin, jag tycker medicin är helt fel Ja, medicin har aldrig hjälpt för mig och jag sa det till honom du ska inte ta mediciner, du ska säga upp det från ditt jobb för det märkte jag på en gång mm. men eftersom jag har kunnat identifiera mig med någon på så sätt som gamer att nej men jag spelar inte för. Jag, jag sitter inte vid ett spel utan jag har allt och det är en livsstil mm. men livsstilen blir för mycket och det är det jag måste byta mig ifrån och det är det som den här boken har hjälpt mig oerhört mycket att lägga upp en plan mm. eh, jag kan gå igenom min plan som jag har just nu så att folk lite har förstås liksom kan se det. Eh, först och främst, lösningen jag har det är att jag lätt minst 3-4 000 kronor i månaden på tv-spel. Det är spel, det är eh, kläder, det är allt möjligt. 3-4 tusen är väldigt mycket pengar som när det läggs på varandra jag tjänar inte jättemycket pengar jag tjänar just nu runt 18-19 tusen efter skatt min lägenhet är jättebillig halvt ungefär i månaden och då har jag garage och grejer ändå har jag aldrig pengar mm. jag har aldrig pengar och jag har en skuld på Klarna på ungefär, nu är det runt 7000 kronor det är inte jättemycket, men den försvinner ju aldrig för jag går ner till 4000 och så kommer jag upp till 7, mm. ner till 4, för att det läggs hela tiden på, så nu ska jag lägga ner en budget på 1000 kronor eh, som jag ska följa, för att jag min dröm just nu, det långsiktiga målet, är att skaffa en liten kåk det är som jag sa att jag har bara en dröm och det är, jag vill skaffa kåk, jag avskyr och bo i och jag har bott här i 7-8 år 7-8 ja. år någonting, och varför jag, för just nu försvinner så mycket i spel, jag har ingenting annat att göra eh, om det som nu på sommaren kan jag gå ut, åka ut och fiska jag kan gå ut på balkongen röka cigarr och bara chilla nu är det svinkallt, ja, men då har jag tv-spelen, eller podden som är tv-spel och lägger all fokus på sånt och det är det, tusen kronor i månaden och inget mer och, han har inte tusen spel här månaden ja, men då kan jag lägga det på någonting en Collectors Edition eller ett extra spel där men så att jag inte går över den för att pengar är det som jag aldrig har haft och nej, det är det för då jag kan jag du behöver. inte göra någonting du nej. kan ju inte göra ett skit för att har inga pengar du kan inte säga att ah, vi drar och boblar nej jag har inga pengar, nej. jag kan inte bobla ens nej, folk ska vi dra på krogen, ja jag ska planera två månader innan mm. för att vi ska gå ut och dricka någon bärs mm. och det är alltid eller mamma swishar ja, det hjälper, <laughs> och sådana där grejer så det är, vi ska bara på bio med podden det har ju varit jättejobbigt bara, mm. jag har inte ens 200 spänn på att åka på bio liksom och det är ingenting jag tar upp med folk, liksom. Men det är jag så många sömnlösa nätter där jag inte har kanske och speciellt. Där tror jag inte många vet, men jag har gått dagar utan mat för att jag har köpt tv-spel. Så innan lönning flera gånger, tre, fyra dagar, det har jag inte, gått, inte ätit en enda gång för att jag har lagt allt på tv-spel. Och bara, men det var en gång sen så jag har dummat mig. Och sen kommer en liknande månad, några månader senare. Ja då går jag hungrig i tre fyra dagar Ja vad snyggt du har börjat träna Nej jag har inte ätit på fyra dagar Och liknande och det är det. Nu har jag... Men varför har du, du skämt Ja det är jättepinsamt. Det är... Mm. Jag avskyr det Och jag vet ju det är mitt eget fel med pengarna Och så har jag alltid varit Och nu, har jag... nu köper jag varje månad Jag käkar bara kyckling och ris Det är jätteäckligt Men jag äter och lagar mat också men det är det, nu har jag upp allt så att jag vet att det här är det jag har för att nu kan jag äta varje dag i var månaden. Där har jag, du sa, du har dina, dina vad heter det, eh, grejer du ska göra här nu. Nej. Dina punkter, matlagningskurs, Nej. mamma ska ge dig. Eh, en, det är en, det är med kåken, det är för att jag älskar att grilla, jag bor i lägenhet, jag kan inte, jag hatar att laga mat du grilla Grilling? kyckling då? Nej. <laughs> eh, grillning. Jag, jag älskar att grilla och hitta på olika saker. Jag älskar matlagningspanga om grillning. Jag grillar inte för jag på lägenhet. Och mm. så det, det är en grej. Kåken kan se liten hur som helst. Men jag vill ha en grill platt och vad, kunna vara ute och öka sig och sånt. Det är bara den delen. Plus att det här är så många kan se som, i alla fall nu när jag har kåken, så klippa gräs, skotta snö, det är avkopplande för mig. För då får jag någonting att göra. Det är liksom det långsiktiga målet. Eh, det boken jag tar upp jättebra är att man ska ha flera hobbys. Kolla efter en hobby. Ett, jag kan inte ha en hobby som kostar pengar för jag har inga pengar. Men jag har alltid velat skriva Nej. en bok. Och jag har börjat skriva en bok. Men det läggs på hyllan hela tiden. För att jag kanske har skrivit en 7-8 sidor. Och jag har flera avfyrer med hur hela boken ska gå. Men det är liksom undanför podden för tv-spelandet. Och jag måste hinna läsa komiks. Så det är det jag ska dra ner på. Och du är så... jätteduktig på att skriva. Och jag har ju sagt, skriv en bok. Mm. Det har jag ju sagt åt dig. Ja, precis. Men jag har inte den tiden, så det är liksom Nej. det är därför jag drar ner på spelet för att kunna ha det. Jag kommer, jag kommer absolut inte sluta spela. Jag kommer Nej. spela, men jag ska dra ner på det. Samma sak, ölen, eftersom jag vet att jag har, jag fastnar väldigt hårt i någonting. Ja. Och jag vill lära mig bli, kunna känna whisky. Ett annat intresse det är som sagt, cigarrerna. Känna smaken. Jag vill kunna jämföra, går den här ölen bra med den här sorten cigar och sånt, och det är ett intresse som jag har, kanske inte är nyttig som du ser det eller du kanske avskyr det, men för mig är det en väldigt grej som jag skulle kunna vilja, men då måste jag ju ha ett stabilt förhållande till alkoholen och cigarrerna och inte köra det hela tiden men som sagt, det största just nu är att skaffa en kåk spara pengar, skaffa kåk och sånt där och det som är mest som just nu som jag känner att jag behöver komma, det är jag alltid trött jag måste komma åt det just för tröttheten för varje gång jag träffar mina syskonbarn, jag klarar några timmar mer dem, sen är jag helt slut för att jag träffar sällan människor och det är någonting som jag kommer fram till i år, förra året stängde jag in mig helt och hållet på tv-spel och sånt där i år, det här året har jag sagt att varje torsdag ska jag öppet hus för de som vill komma mest bara för att jag ska få träffa människor <laughs> Men också, jag måste komma bort från tv-spelandet och liknande och för att jag vill kunna finnas där för mina liksom, syskonbarn. För jag vill vara en bra morbror, det kan jag inte. Och ena dagen kan jag köra med dem en hel kväll. Som nu var i helgen. kom Jag hängde med dem på kvällen, vi hade jättekul. Sen kom Syrans unge hit dagen efter och jag var helt slut. Jag orkade inte ha han här egentligen, men jag bara, men jag måste ju vara snäll. Så sätter jag här och spelar, men jag håller mig här borta för jag var helt slut. Jag kunde inte med honom på det sätt som jag vill. Och han avgudar dig. Ja, och den det är ju det som är så jobbigt mårbron. jag ser det och sånt, mm. Men för mig mm. finns inte den orken just nu. Men vad tror du, varför är du så trött? Eh, men det är, det är sånt de tar upp i boken. Eh, TV-spel och sånt är någonting som lockar hjärnan. Och det stängs inte mm. av. Eh, jag sover dåligt. Jag drömmer spel. På jobbet lyssnar jag spel. Hemma. Så när jag inte spelar. Så sitter jag och spelar in en podcast och har panik över att jag måste hinna spela också. Jag måste det. Mm. Och det är liksom, jag är inte t att inte det här paniken att jag måste spela. Men jag vill spela och jag hinner inte för podden tar upp för mycket tid. Och det blir som en tyngd som egentligen inte borde där. Jag vill kunna göra podden men också kunna spela några timmar. Men eftersom jag spelar, kör podden och så redigerar jag. Redigeringen ibland tar det bara en timme. Men när jag redigerar klart är helt slut. Jag går och lägger mig och i soffan för jag klarar inte av ett spel det skulle jag redigera en, två timmar. Men ändå köra en timmes spel. Men den orken finns inte just nu. För jag är helt slut. och Jobbet jag har är väldigt... Alltså, man kroppen hela tiden. Jag putsar fönster upp och ni förstegar det, det, det. Så det är det. När jag har kommit hem förut var det. Jag kunde dra i chips och sånt där. Nu har jag, jag inte äta mycket godis. Då har det blivit alkoholen. För det är den där grejen jag behöver. Mm. Men det är för att det är hela tiden för mycket. Och det är därför jag har tagit paus nu från poddande. Ska jag i ett halvår. För att komma ikapp mm. och försöka hitta en stabil. Eh, jag la ett jätteorligt Facebook-inlägg där alla trodde att jag var nu mådde dåligt och drack alkohol och sånt där för det. Men det är inte alls det, utan för mig, är jag tar paus från poddandet för att komma ikapp med ekonomin och inte köpa spel för det också. Med poddandet, jag måste ha nya spel varje vecka som jag pratar om. Mm. Och, det något annat, och det blir en oerhört kostnad. Och det är liksom, nej, jag har PlayStation Plus. Jag får gratis spel varje månad. Och jag har Xbox Live också, som är gratis spel ja men varför spelar jag inte dem även om det är lite gamla spel så har jag någonting att prata om och så har jag ett, två nya spel och satte mer med på det och det är mycket sådana där grejer som det tv-spelsberoendet som jag ser att var värre förut som jag har börjat komma ifrån nu men som jag måste ännu mer att vare boken som jag märkte, som slog väldigt hårt jag måste lägga upp de här punkterna och följa för att bli lyckligare jag vill alltid ha tv-spelandet där men jag vill fortfarande ha kåken bli en bättre människa, piggare människa som finns där för andra och då blir bättre för mig eh, speciellt lyckan i livet som jag tycker, det är att dela det med någon. Mm. Jag kan inte dela det med någon om jag alltid är trött. Jag, titt, nej, som sagt, jag tittar inte på tjejer som du brukar säga. Men, såg du inte kassörskan? Kolla in dig. Nej, för jag kollar inte på henne för fem år. Mm. För att jag har inte den energin att kunna lägga på en brud. Jag har inga pengar, jag kan inte gå på dejt. Jag nej, men du, det, det är det, mycket det, som alltså det, på det, det, är ju, det är inte bara jag som har sagt utan det är ju folk som har varit ute med dig på krogen att Ja, de kan lägga sig upp framför dig men du, du uppfattar inte Nej, signalerna du inte ser samma. inte signalerna eller för, för i dig själv med det hela men, jo, man, men det ska, du... Ju, du är inte heller kanske mogen till det men nu börjar du nu mm. börjar du öppna upp dig för, för världen och då då är det ju en helt annan bit. Och det är ju sånt man måste bearbeta. Som jag sa att jag såg bara ett negativ hos brudar. Men det spelar ingen roll om hon stöter på mig. För hon är ju... så hittar jag något fel. Oftast inbilliga med ett fel. Att hon måste hålla det och så blir det bara... Och det är ju det jag måste komma bort. Men det är så här... På något sätt... Det som har jobbigast för mig med tv det är just tröttheten. Att alltid vara trött. Och det läggs ju på allt annat. Och då kan man inte göra något. Det är därför jag behöver den här pausen. Och komma i ikapp börja ha min budget, få in lite cash att, ja men ska vi gå, åka in och bara ta en börja Absolut för jag har de pengarna, det mm. har jag inte nu liksom mm. och liknande. Och det är ju det jag har bort från, det, jag mår bra det gör jag, och jag kommer bort från den psykiska delen som har varit jättejobbigt för mig men bearbetningen slutar ju inte där och det är så, det som är viktigt nu också att ta upp i podden att äh, mår du dåligt, du kommer jag kämpar för jag vet att vem som helst kommer igenom det. Men man kan behöva en hjälp på traven. Men när du väl har kommit förbi det, tro inte att du är ensam att hela tiden Nej. kämpa för det är kämpa. vuxenlivet är ett helvete rakt igenom. <laughs> Nej, Så det är bara att kämpa på. Fan. <laughs> det är inte ett helvete rakt igenom utan det finns många guldbitar. Men det är ju de du, som du säger, skriver. Du har ingenting. Så att leva för, alltså, eller du sa ju det att, Eller du skrev någonting som att Du har inget liv Nej. Och det är, ju det, där, det är ju där När du börjar få Som jag vet, ett, du, nu vet jag ju Att du vill ha ett hus mm. Vi vet att du, du älskar sambo Eller älskar att leva ihop Men om du ja. vill ju ha någon du blånekar, jag ska inte ha barn. Men vi, det, var din, det var det du sa när du mådde dåligt. Att det var din dröm att ha familj. Och det tror jag fortfarande att det är. Fast du blånekar till det. Och det får du göra. Men jag har, ju, jag har ju tänkt på det också. Eftersom vi har hållit på nu när jag, senaste när jag har tänkt på det. Just nu känner jag inte något behov av att ha barn. absolut Nej, inte Nej, Och jag, jag kommer träffa en tjej som inte vill ha barn. Det kommer inte göra mig ledsen. Men det största med varför. När jag fokuserar på att jag vill absolut inte ha barn. Det är, för jag har, jag har inte råd med ett barn pengarna som, går, som jag måste lägga på ett barn gör att jag kan, måste spela mindre och jag vill inte spela mindre det var det jag, så jag tänkte då mm. istället för att jag vill ha mina pengar att lägga på mig men fine, skulle jag göra en brud på smällen självklart skulle jag älska ungen mm. och ta hand om den som jag gör med mina syskonbarn men som sagt, jag har inte haft den orken men jag känner, och skulle jag träffa en brud som har barn för nu, de flesta i min ålder är singelmorser som stöter på en. <laughs> och det är liksom, jag har alltid bara nej, absolut inte, jag vill inte mm. ha någon, någon annans unga. För jag tycker inte om barn. eller så här, Jag är intresserad av att ha barn. Nu har jag inte jag det problemet längre. Absolut, jag kan, fokusera, liksom, jag kan ta hand om ditt barn och sånt. Men först måste jag hitta orken. Först måste jag ha råd. Men jag vill ju inte jag, nu börjar jag se att bara för alltid behöver jag inte läggas på barnen också. Nej. Utan jag har en egen tid. Men absolut, du sa det där när jag mådde så dåligt att min största önskan är att familj. Så är det inte riktigt längre. Jag har inte behovet av att få barn. Men jag är inte heller längre det som jag har tagit. Jag var rädd att få barn. Mm. Jag, var, jag var helt emot det. Så är det absolut inte. Men för mig, jag är ju nu lite mitt emellan. Mm. Får jag barn eller träffar sig som har barn självklart kommer jag älska det, ta hand om det och göra allt för det. Mm. Men jag känner inte heller att jag blir jag liksom 50 år gammal och har ingen arvträdare måste jag säga. en unge, mm. det gör inte mig heller ledsen. Nej. För jag, det är inget måste för mig, men, jag, men jag, kom, jag ser nu också att hur jag tänkte förut var fel. Även jo men då ännu... var du inte det ditt psyke tillhette inte, att, för du du har så mycket energi som du behöver lägga på dig själv och komma om och må bra. Mm. Och då, då kan man ju inte lägga fokus på annat utan du måste lägga fokus på dig själv. Och nu har du, börja, har du gjort det och du har börjat fått hjälp av boken och du har börjat liksom öppna upp för andra tankar ja. också och sådär. Ja, och det, då, då kan man ju börja släppa in andra människor också. Mm. För så, så är det ju. Ja, precis. Mm. Nej, så mindre rum nu det är att flytta ut i skogen. Jag, för mig är det inte, jag behöver inte bo nära folk på så sätt. Utan bo mitt ute i skogen i ett litet hus och så bara grilla och mysa. Det är det jag vill. Och sen... Nurra inne på grillning. Ja, nu bara ut och röka garre och bara mysa. Och sen ja, i framtiden starta antagligen familj. Men familj för mig också, det är också jag och en flickvän. Mm. För mig är inte jag, alltså man ska hela barn, hela kit Volvo, hund och hela skiten. Utan jag för mig är det... det, det lyckan med livet delar med någon mm. sen om det bara blir hon och jag det gör ingenting Nej. men liksom bara något sånt där men den energin eller cashen har jag inte just nu för brudar kostar så jävla mycket <laughs> pengar skoja inte eh, men eh, den här boken har hjälpt dig oerhört mycket, mm. just de här små tipsen och det är därför jag rekommenderar alla att kolla in den, eller lyssna på den och även om som det var för mig, allt stämde inte in på mig Nej. Men det fanns delar där som. Och det var det jag var tvungen att fokusera på. Och det är det jag tog hjälp av. Och det är jättemycket tips om. Hundra tips till att försöka hitta ditt... Eh... Jag fick idéer där. bara. Åh, det där Det mm. har jag inte ens tänkt en på. Ny hobby är liksom ny någonting hobby jo, för jag. Men det som är. Jag har ju inget hobby. Jag vet inte. Jo, jag tittar skidor på vintrarna. Men du är ju som ju. Jag har ju inte minnen när jag var ung. Alltså jag vet inte om det är något släktdrag också Nej. det här. Att vi är... Ja, så här att ja, ja. Vi, Hobby säger, ja men då Vad är det? Nej, precis. Nej. nej För det är liksom jag grejer som jag skulle ha ja, med Pilbågsskytte, det skulle vara coolt ja. Men det är också, har jag en liten kåk då kan jag köpa hobby, pilbåge och köra Det kan jag inte här i lägenheten och jag kan inte ta Lektioner för jag har inga pengar Jag skulle älska att lära mig saxofon det är, liksom, det är det instrumentet, jag vet inte vad jag har fått ifrån. jazz liksom... yes, och cigarr. <laughs> ja. Visst, nu är för vi där mig, För mig är bara liksom barbröstad med <laughs> håret flygande i vinden och bara stå där med ett fett saxofon det är sexigt. Det. Men nej, så, så det är så här, små grejer som jag tycker, men allt är cash och det är det jag tar nu mm. så det är därför jag paus, fokuserar det här på livet, jobba gör det viktigaste men sen också hitta de små smågrejerna för att ha spelet kvar i livet men inte att hela det mitt liv är tv-spel. Mm. Och försöka bara, för det är samma sak när jag flyttar, jag vill ha ett gamingrum, mm. men nu är min lägenhet är ett gamingrum jag har ingenstans <laughs> annars att komma ifrån gamingen, mm. så det är ju sådana där små grejer bara att hitta någonting extra. Mm. Jag vill ha ett liksom mitt vardagsrum när jag tänker liksom, det här är ett fint vardagsrum det finns inte en rad hela. Det ska kanske stå i Playstation, men det är allt täcks inte. Min lägenhet är för liten så jag du ska en allt. Batman cave alltså. Ja, ish. <laughs> men för mig är det mer viktigt det är som sagt en mm. schysst uteplats där jag kan slappna av för mm. avslappning är viktigast för mig. En liten grillplats, jag vill ha en liten eldstad med kanske några schasslånger runt mm. där jag kan elda på kvällen en sommar, röka cigar, Cigarrum när det är kallt liksom. och så bara chilla för men gamingen kommer ju alltid vara där Men mm. som sagt i mycket. Med kontrollerade former ja. you know. Som, är, som är ett litet nöje Inte som livet Nej. Och sen är det också som är det psykiska ohälsan Det är någonting jag alltid kommer få bearbeta Det är alltid någonting Jag kollar mig ofta i spegeln liksom bara, shit eh, Nu är jag tjock igen ja, men Det finns ingen utväg Det är bara att börja träna Man tacklas med sig själv men det, det gör ju alla jo, precis, Jo, och det är ju det som efterhand som jag vet att alla har ju sitt men när jag var som sämst, jag såg ju bara det är ingen som kände som jag, det inte det och det är ju därför, jag tycker den här podden är så viktig. vi har hållit på nu i en timme och det, jag tror det kommer jag vet inte ens om hälften kommer komma igenom där men de som gör det är kanske någon som verkligen behöver och vet mm. att det finns fler som är precis som dig där ute, som har gått igenom där och vågar prata och söka hjälpen och i den här boken så finns det just olika för på och allihopa. Jag kommer också ta dem och lägga upp på bloggen. Så lyssnar ni på det här och behöver någon att prata med eller kolla. Tveka inte att skriva in till mig om ni lyssnar på det här. Och känner att jag må går igenom det här. För absolut vill jag hjälpa dig. Men gå in på bloggen speciellt. Och så kommer jag lägga upp de här olika ställena ni kan höra av er. Där ni kan få professionell hjälp och sånt. För det är det viktigaste. Ta hjälp om ni behöver det. Jag hoppas verkligen inte ni blir bemötta som jag blev bemött. <går> Nej, verkligen inte. Men det är väl, har vi något mer viktigt att besäga eller har vi kommit igenom allt? Det tror jag. Ja. Det känns som att, men, viktig, Alltså, jag tror vi har varit lite så här, eh, lite, lite så där, gro, grovt har det varit angående det här med psykisk ohälsa. Men du betonade i slutet sökhjälp mm. och så det här KBT-beteendeterapi alltså KBT beteendeterapi, det är jättebra tror jag, för det är någonting som du tror jag håller på och jobbar med nu själv. Jag vet inte ens vad KBT betyder. Nej, men ja. Det är säkert jättebra. <laughs> ja. Nej, men absolut. Ta hjälp och kolla och som sagt, det här var ett grovt vi var kanske ganska hoppiga och kanske lite sånt där, men jag tror vi fick i alla fall fram det viktigaste och kolla in sådana här böcker, kolla, det finns sådana som pratar med det här i ett bättre format, som har bättre uppsid. Vi slog ihop det här, bara sitta och snacka, men jag vill öppna upp mig och berätta hur mitt livs har varit och värsta tiden. Och även nu, som sagt, 29 bast, jag har inte koll på mitt liv och det är nu jag ska ta tag i det. Kanske verkar sent, men jag är inte ett dugg orolig för det och jag vet att jag kommer klara det. För jag har kommit så långt i min utveckling som människa. Som person och liksom jag vet att jag kommer klara det är bara att jag behöver den tiden det är därför jag har tagit paus från podden just nu och jag hoppas att eller jag vet att alla som lyssnar kommer ha den förståelsen för jag har bara fått gott från Instagram och Facebook och allting och vi har ju så grymma lyssnare och är man, lyssnar man på det här utanför podden så hoppas ni att ni gillar det här avsnittet i alla fall och delar vidare. Och nu är ju jag totalt nybörjare så jag hoppas jag har hjälpt dig i det här avsnittet nånting får se. Ja, det bra, det blir bemött. Puss på dig. Hej då.